Plaça de Nou. Tal? Bona tarda, benvinguts al programa de Castells de Ràdio Mollet, al 96.3 de la FM, al plaça 9. Avui, que la ràdio comença temporada d'estiu, altres programes han plegat, com per exemple els d'esports, que avui no, avui no ens hem de fer la, la falca. Però nosaltres som aquí i estarem tot l'estiu traient el mes d'agost, que sí que farem vacances. Doncs, tot el mes de juliol i el mes de setembre estarem, estarem explicant tot, tot tampoc, tampoc eh? de, de juliol fem festa el dia 30. Ah, o sigui, no és el... Vale, o sigui, el 30 que... Farem quatre no. programes al juliol. I de setembre fem pont el dia 10. Correcte. Molt bé. <laughs> doncs així ja... I que... abans tots els altres dilluns, eh, sí, que sí que hi seré. Sí que hi seré. <coughs> doncs eh, aquí estem, el... per parlar de, de castells, justament a la, a la temporada... Quan comença el, el, el caliu de la temporada. No només el caliu meteorològic, que deu nhi do la calor que, que ha fet avui i la que s'espera que, que faci aquesta setmana, per, segons diuen les cròniques del temps. Doncs eh, ara que ve l'estiu, nosaltres no podíem parar, perquè els castells són, són ara l'estiu. Són això, són calor, pudor de peus i mosques, mm -hmm. com diu el... <ríe> L'edita força, equilibri, valor i seny, no? Però calor, poder de peus i mosques és la segona... el segon lema que està allà. Mm. Doncs eh, com, com ens podeu sentir? Avui, avui tenim a l'estudi el Wali. Què tal? Bona tarda. Bé. Ja, bueno, ja havies parlat, però tot, tot presento. Gràcies. Tan, també tenim el Roger Candela. Bon dia al dematí. Que el Roger Candela continua parlant per la gent que escolta la repetició de, del dissabte al matí. Perquè, bueno, alguna persona de pensar en ells, també. Sí. Pel podcast, també, home. Bueno, pel podcast podem dir... No sé, algú, imagina't algun boig que li doni per sentir les 3 de la matinada. Bona hora. <ríe> bona matinada pel matí, no? <ríe> I aquí heu sentit també el Roger Perera, què tal? Bona tarda o vespre. Matí, bueno, quan sigui. Quan sigui. Bé, bueno, perquè parlem en directe, bona tarda. Bona <ríe> tarda qui us està parlant és en Bori, i avui tenim els controls tècnics al francès Rodés avui el, el Dani no hi és ha fet campana, ha fet campana està, està dormint, diu s'ha <ríe> canviat, <s> canviat. <ríe> Deus això, que al cap de setmana a la rebel·la no li passi, he sentat, ha dur, no li he sentat sí. gaire bé i per <ríe> això avui el francès doncs també parlarem nosaltres de la, de la nostra ressaca de la, de la rebel·la que vam, vam tenir aquest cap de setmana uns quants, o sigui, la majoria de la colla vam estar a la de Mollet, però alguns altres també també va estar a la, a la de Martorelles. Sí, sí. Sí, sí, uns quants vam sopar allà a Martorelles. I, Coses, i, eh... i, i tu, per exemple, tu vas estar totes dues. <laughs> sí, home, clar, evidentment. Només, només faltaria. Ani, jo jo, si no jo i la Susana. Sí, jo, la Susana. sí. I sí. la Susana vam estar les dues, sí, sí. Mm. Vam sopar allà a Martorelles, hi havia un sopar popular, on portava també' el seu a l'estil de la Mollet, i un cop vam acabar, es va encendre la, la foguera, l'entitat de martorelles que s'encarregava d'encendre la foguera i tot això va acabar, doncs pues, vam baixar el uh -huh. I alguns fins i tot després, tot i haver dormit tres hores escasses, ens vam enfilar cap avall a veure castells també. Sí. Això sí que és tenir... <laughs> Allò, ganes, però... Sí, sí, a més... Tres això... hores i una hora i pico de camí cap a baix, terra, eh? Sí, sí, a més, i arribar allà i posar-te al sol... <ríe> sí, ah, me no, que... Vam estar... Bueno, nosaltres vam, vam estar a l'ombra. Vam decidir posar-nos a l'ombra, el problema que teníem no, a l'ombra és que no, corri, no corria vent. No, sí, de tanta no. gent que hi havia allà, no... Jo vaig veure imatges perquè ho vaig veure per internet en directe i no sé si és que vaig, vaig veure-ho, però jo on ja estaven a l'última ronda i ja estava a la plaça. No, no, és que estava tothom a l'ombra. I a segona ronda, també. Està a mig buida, ja. Des de l'inici pràcticament, havia mitja plaça plena, només. Ah, vale. Tothom a l'ombra. Vale, vale, vale. Ah, tothom estava a les bandes i al centre l'estava a vuit. Però, bueno, altres anys per Sant Joan han estat... Els han estat plens i el mig de la plaça, també. No sé... Bueno, això depèn. Per aquí el Pedro ja comença a fer de les seves i diu, fora, fora, fora Roger, dimisió. O sigui, jo perquè no vaig anar, li vaig dir sí. que hi aniria i al final no vaig anar i llavors el Pedro I diu... sí que va estar el sol, home. El Pedro sí que va estar sol. El Pedro sí, el perquè només va estar això amb la camisa de la vella i aquest sí que va estar aguantant suor i pudor, pudor de peus. Sí, Mosques no sé, no és que no. no sé, però això pudor de veus i suor sí, sí que va estar aguantant. Bé, doncs eh, comencem, que ens estem anant una miqueta, anem a, la, a recordar, com sempre, els horaris d'assaig de, de, de la colla. Són els dimarts de 7 a 8. Els dimarts de 7 a 8? No. De 8 a 10. De 8 a 10. Ah, no, eh? de 7 a 8 què fem ara? No ho no. no sé, m'he liat jo sol. I divendres de 9 a 11. Mm, a part de l'assaig de, de canalla de dimecres. De 7 a mitja, no. 7 i de, no. No, Encara es manté, no? Sí, encara es manté, sí, sí. Fins a nova ordre del cap de Canalla, encara es manté. Mm. Els assajos es, es, es fan al pati, ara, ara, ara és al pati de, de l'Era, que si entreu per l'altra porta del carrer Cervantes, doncs, el eh, carrer Cervantes 19-23, i si entreu pel pati, doncs, és carrer Ferrocarril, entra 7-18. 7-18. Sempre, sempre diem això, 7-18, però no, no pas 17. No, perquè no hi ha... al costat de, dels parells per tant hauria de ser 16 bis o 18 bis, bueno, 16 bis entenem. 16 bis sí. suposo, sí uh. bé, doncs eh, eh, les classes de l'escola de, de gràries que de moment encara continuen tan bé sí, no, els divendres de 7 a 8 i de 8 a 9 mm. El dos, els dos grups que, que hi ha la, de, de què em liava jo veus? I també hem de recordar les reunions de la Junta, que és el dimecres, a partir de dos quarts de vuit, i la de la tècnica, que és el divendres, a partir de les 8. I, com sempre diem, aquestes reunions són totes obertes, i si teniu alguna cosa que comentar, doncs, o bé amb la Junta o bé amb la tècnica, doncs, us podeu, us podeu adreçar. Què més hem de recordar? Els telèfons per posar-se en contacte amb la colla. Que és el 9 3 -9 i el mòbil 615. 38, 44, 82. Preferentment si teniu intenció de que algú es contesti millor que troqueu al mòbil perquè el contestador és contestador però no... No, <coughs> no, parla, no parla sol. No dóna conversa. -sí. <coughs> no dóna conversa. <coughs> eh, què més? La pàgina web? Sí, és www.castellersdemollat.cat i el nostre mail és info arroba castellersdemollat.cat també podeu participar en directe si voleu trucar a la ràdio, cosa que fa molt de temps que no fa ningú. Que no passa. El 570, 68, 66. Doncs eh, si algú vol participar en directe i que se senti la seva veu, que ho faci per telèfon i si no, doncs tenim les... Eh... El Pedro, que no està sentint. A part del Pedro, doncs si algú més vol participar, de els comentaris <laughs> al Facebook, on, doncs el parer el té obert. Sí, el tinc obert al Facebook i al Twitter, recordem les adreces, facebook.com barra de Mollet i al Twitter eh, amb el perfil arroba que, que el perfil de... estem fregant els 500 seguidors, però encara no arribem. Sí, en el perfil de Twitter estem fregant els 500 seguidors. No que havia. no està que no està mal. I en el Facebook, 1.392. No està mal, aquí, fregant els 1.400. <laughs> no Bé. està mal, no està no mal. No està mal, no? El que díem sempre, només que una desena pel vinguessin a fer pinya... I estaríem contentíssims. <laughs> Bé, doncs... Eh podeu sentir el programa en directe com diem a Ràdio Mollet a 96.3 de la l'FM. També es pot sentir en directe per múltiples maneres, TDT, Sí, internet... fa que no donem records de la gent del TDT. És veritat. Una salutació especial a la gent que escolta la ràdio per la TDT. I també podeu trobar el podcast del programa eh, des d'aquesta mateixa nit, a l'últim, a la nostra pàgina web. Eh, com vam comentar la setmana passada, podeu trobar l'últim programa més en l'inici, just a la, a la part dreta. A la pàgina principal. A la pàgina principal. I si no, doncs, a, la, a la pestanya Plaçant o Podcast. Doncs allà sí que podeu trobar tots els que estan... A, bueno, sembla que estan posats tots els que hem fet a, a l'any 2012. O sigui, n'hi ha, ha uns quants. Eh, Bé, bueno, falten els que té la FBI. Sí, que sí, els, bueno, els hem perdut. No, els tenim. Els tenim, però, els però els no, tenim. no els hem penjat. Exacte, o i sigui, ha ja penjat des, de, des de que els pergem a, a archit.org, podríem... Sí, exacte. Tots aquests programes estan, estan penjats a la, a la web. Doncs, eh, fetes totes les presentacions, que, que no queda recordar res més, eh, bueno, sí que la repetició oficial del programa... La que, el programa de la ràdio, la programació d'estiu no, no ha variat i continua sent els dissabtes de 11.30 a 12.30 12 que aclarim per a la gent que no ho sàpiga que no és que tornem aquí i repetim el programa amb les mateixes paraules <ríe> sinó que per a mi per començar no va bé que hora de venir el dissabte sinó que és un, un, un enregistrament ah d'allò que estem fent ara sí, el, això mateix sí, sí, no és que fem un guió també ben escrit que venim i el pronunciem exactament igual amb la mateixa entonació i no, i no. Tu, tu imagines que ho, fes, que ho tornéssim a fer per dir exactament el mateix? Uau, i els que estan a internet què? A veure, a el Pedro, Pedro sisplau, donar-te no a connectar-te ja a veure si no <'ha de fer -ho> I a més, tu imagines un, un acudit d'aquests que fessim ara que, que ens fes gràcia, que ens tornés a fer gràcia dissabte, no, no podria ser. No. no podria ser. I amb la manera de riure, eh? Bé, doncs un cop acabades les presentacions, ens entrenem en matèria i avui començarem pel món castellé. Bé, doncs, com dèiem, avui començarem la, la primera part del programa parlant del món casteller i després ja deixarem tota la segona part del programa, doncs, per parlar de les coses de casa, del que vam, vam fer la setmana passada, tant la participació a la, la revetlla de Sant Joan com una miqueta valoració d'assajos, i també comentarem la, la propera cita, que és, eh, a part del... Dels assajos normals, doncs que l'equip de pinyes, com ja ja venia anunciant fa, fa uns dies, doncs eh, aquest eh, divendres eh, portarem a terme un assaig eh, enfocat expressament cap a, cap a les pinyes, però això, com diem, ho comentarem a la segona part, a les coses de casa, i parlarem del... Del món casteller, doncs, eh, aquesta, vegada, aquesta setmana sí que podem parlar de notícies del món casteller, perquè durant tota la setmana no hem parat de rebre imatges, fotografies, vídeos, comentaris de, del que ha estat l'actuació, les actuacions dels castellers de Vilafranca a Nova York. I, ben tu, content, i, eh? i tu ben content, eh? Tot el que sigui fomentar el món casteller, a mi m'encanta. I si és a Vilafranca, encara millor. Eh, que no passa res, sí. eh? No, és un comentari. Bueno, jo el divendres em vaig comprar el diari ara només per... Només per el pòster, no? Ho sabia, us sabia. <laughs> <laughs> doncs eh, uns castellers de Vilafranca que han, han fet nou actuacions en cinc dies i fent eh, el castell me, més alt son, han estat el 3 de 8 i el 4 de 8. Que, que no Déu està mi, mal, eh? Que no està mal, no, no? Full record. I <laughs> ha vist avui un, un vídeo d'un castell que van fer, l'últim castell que van fer abans de, abans de marxar, que va ser els, els estudis de la cadena Fox News, mm -hmm. doncs allà fora, doncs en un programa en directe, ja mm -hmm. estaven allà els reporters i estaven però al·lucinants. Eh? I només estaven preguntant si, si això era un new world record. <laughs> ah, sí? <laughs> it's it's a, it's, a, it's a new world record. <laughs> Fos, sí. En aquest plaçó, sí. Vaig veure un tuit, em sembla que era de la colla dels Verds, sí. que en una de les actuacions que van fer, no sé si va ser al Central Park, no, Central Park no, no sé quina era, van fer la millor actuació fora de Catalunya. Vaig llegir-ho bueno, l'altre dia per Twitter. Dia 9, el... no. Bueno, però si parles... En conjunt. Exacte, sí, en conjunt. conjunt, en nivell de puntuació. Sí, perquè ells valoren els castells, igual que, que es fa amb el varem del, del concurs, els hi donen uns punts als, als castells i comptant això doncs, seria la millor actuació. Però bé, bueno, el fet és que ha estat una, una setmana doncs, que ha donat moltes imatges, sobretot molt plàstiques, eh, aquella actuació que van fer a la, a la terrassa del Vintepis d'un Gratacels, que, que, que és un bar de, de moda allà, i que surt tot el castell amb el empire state building de fons, també molt graf, molt gràfica la als pilars darrera de la estatua de, o sigui, amb de llibertat al darrere. I doncs eh, això, han fet ca els castells més grans han estat això, 3 de, 3 de 8, 4 de 8, eh, el pilar de 6. I bueno, doncs han actuat en, això al Central Park a Brooklyn i a i aquesta que, que, per exemple, és el, la que comentàvem, el, els estudis de Fox News. Doncs ja els castells de Vilafranca ja han tornat. I a la, aquest cap de setmana se celebraven les diades de, de Sant Joan, que ha fet, eh, com ve apunta el company Àlex del Castellística, que és... En, en aquestes coses està molt està, enterat tot. Està al 300. Doncs ha posat que és una nova fita històrica de castells de nou a data Sant Joan. Sí, correcte, 16, no, dit? 16 castells de nou, els sostres eren 15 l'any 2010 i l'any passat es van fer 12. Uh -huh. I també comentava que era el 303 de nou en folre que, eh, de la vella. Jo el que tinc... Sí, bueno, si la colla vella no em corregeix, ahí van assolir 300 castells de nou. Vale, 300 castells de nou. És la tercera colla que hi arriba, darrere dels verds que emporten 575, i els minyons, que porten 368 castells de nou. Sí, sí, l'Àlex, amb això, és, és, treu unes estallístiques, unes coses rares. Uh -huh. I també, ja que destaquem, la colla Joves de Valls, ahir van assolir... Eh, aquí posa 25 anys consecutius descarregant castells de nou, però és que ahir no el van descarregar. Bueno, sí, el 3 de nou... Ah, bé, bueno, sí, clar, el, de de 9, sí, el que sí. no van descarregar va ser el 4, correcte. Mm. Mm. Doncs això, cap altra colla pot dir que porta 25 anys consecutius descarregant castells de nou. Això jo no ho no, no, no de... no he pogut constatar, diguéssim. No, no m'ha donat temps a... Jo crec que va ser la vida la primera que va ser nou. Però vol dir que tots els anys n'hagin descarregat, que no hagin passat va. cap any sense descarregar algun castell de nou. No sé, segons... mm -hmm. si els ho diuen eh, pot ser veritat. Mhm. Mm també, ja que estem comentant tuits, que n'he trobat uns, uns quants, per exemple, la jove de Vilafranca ha fet el primer 5 de 7 de la curta història de la, de la colla. I què més? Eh... Però on estàs, que m'he perdut el guió. On de les piulades aquestes? Això, al final de ah, tot. L'últim vale. full. Tenim altra... aquí més fulls que la... Piulada. La de piulades. De... Piulada, Ràdio Sabadell, Joan Agea, president dels Saballuts. Per poder participar al concurs de Tarragona, cal la implicació de Sabadell. O sí, no només la colla, sinó ah, sí, sí. de tota la ciutat. Què més? El Lefren, l'amic de la malla i conegut periodista casteller, doncs porta el que deiem la setmana passada, que el documental 165 Regent Street, el documental que narra la història dels capgrossos de Mataró, doncs passarà al can pel Canal 33 aquest dissabte en dues sessions, o bé a les 9.50 del matí o a les 21.50. Hòstia, en 12 hores de diferència. sí. No, ho, ho posen dues vegades ara. a les 9.50 a les 9.50 del de matí aquí, o del vespre mes, igual. Igual, ho tu ho posis i ho veuràs. i un tema que ahir, eh, també vam comentar fa uns dies, que encara no se sabia quines colles anirien a la diada de Sant Fèlix doncs ahir al Tres Rondes el programa de Catalunya Informació dedicat al món dels castells doncs eh, feia la pregunta de la setmana era quina de les tres colles que sonen per ser la quarta colla de Sant Fèlix eh, donaria més la talla hi ha d'altres enquestes que demanen qui s'ho mereix més. O si de, perquè recordem que els sis administradors de, de la Festa Major de Vilafranca, encara, faltant poc més de dos mesos, encara no han decidit si portaran quatre colles o veu ho deixaran amb tres, i si en porten quatre, quina seria la quarta colla. Que les candidates són la tradicional, que seria les Joves de Valls. Les Joves de Valls. Uh, Capgrossos de Mataró, que és una altra opció. I l'altra és la jove de Tarragona. La jove de Tarragona, que no seria la primera vegada que hi va lloc de les joves de Valls, o sigui, és, si acabés anant. Mm -hmm. I això encara està per decidir. de Cidri. Si <fixi> les tres colles fixes serien els castells de Vilafranca, la colla vella del xiquets de Valls i els minyors de Terrassa. Home, qui s'ho mereix més, qui donaria més la talla, jo diria, si tu fossis l'administrador que <fixi> ho decidís, quina hi portaria? Quina? <fixi> doncs jo, pel que he vist, les enquestes d'internet, pràcticament el 60, gairebé 70%, d'opinions eh, s'inclinen per la l'abassant tradicional, o sigui que aposten que hi vagi les joves de Valls I... la segona opció seria la jove de Tarragona pel... Oi, jo ho traslladaria la gent que som a l'estudi uh -huh. no vull dir la pregunta la, la pregunta i a l'audiència la, evidentment sí. que també pot uh -huh. dir la seva Home, jo pràcticament de tota la vida, des de que sóc al món casteller i he anat a veure tots dins de Sant Fèlix gairebé sempre he vist la mateixa, les mateixes quatre colles. I a més, eh, ara mateix en la colla, la colla joves van veure que va fer dos castells, no? jo crec que em la talla perfectament per, per anar la, a, la festa, a, la fi, a la festa de Sant Fèlix, la viada de Sant Fèlix. No, això ho estic sí. d'acord amb tu. Mm. Jo crec que les dues de baix minyons i... I Vilafranca. Són els que estem acostumats a veure mm? més, no? Sí. I tu, mm. rugis... Bueno, però l'any passat... Jo estaria per la Jòa de Tarragona. Tu, si fossis l'administrador de Vilafranca, portaries a la Jòa de Tarragona? Sí. Jo, si fos l'administrador de Vilafranca, <ríe> <ríe> diria és un any de crisi, es foten per tot arreu, doncs aquí també retallem. Només tres colles. Tres colles. Pues que això també bo. és una de les coses que hem de decidir. Opcions. És una, és una de les... Per no portar les tres de la ciutat tí, tí, i no portar les colles de fora? Home, Llavors ja deixaria de ser... Ah, ja, Sant Fèlix. De, ja deixaria de ser l'esperit que té Sant Fèlix, no? La... Ah, ja allò que hi, hi de portar de ser, les no? millors colles del món casteller o les que estan li li més trop, en més de forma. El que ha de retallar. <coughs> Però ah. bueno, si seria diferent, ja. Eh? Ah. Ah. Bé, doncs... Eh, si hi... algú dels que s'està sentint ens vol deixar la seva opinió, també la comentarem. Sí, sí és per Facebook, també. Ah. Per tant... Doncs... Eh, jo l'altre dia vaig descobrir a divendres a Sitges que, que conec un dels, dels administradors de la Festa Major de Vila Falca. Ah, sí? sí. de, fa, de, de fa molts anys, a més. Però bueno, un administrador d'enguany vols dir, perquè van, van canviant. Sí, sí. No sé si sí, n'hi ha sí. sis cada any un es va... Sí, sí. Jo, jo en conec un d'aquests sis. <ríe> sí. Però de tem temes d'aquells de quan anava per Sitges, per futbol americà i tot això, doncs divendres al vespre després de les anys que vaig estar per Sitges... Doncs eh, ho vaig descobrirt. Oh, tenim línia directa. Escolta no. que heu decidit. Doncs per tant, aviam si Podem fer servir influència. Xufe, sí, ben, la influència. En Guany, el, els eh, periodistes locutors del programa Plaça de Nou estan al balcó principal de la via de Sant Fèlix. Matem els castells, Ferrari, del programa Plaça de Nou. En rigorós diferit. I, I que ens no a la quarta. Eh, a, més a més a més, el dia 30 no hi ha, no hi ha programa... <laughs> Que ens hi ha, ha nosaltres la, la, la quarta Ai, no, colla el 30, ja el 30 de juliol, ja carai, és el 30 d'agost, en Fèlix. Però igual, tampoc però hi ha tampoc programa. programa oh, primer o. perquè no és dilluns <ríe> i segon perquè és a <ríe> Bé, doncs, eh, comentarem les diades eh, d'aquest cap de setmana. Eh, dissabte al, a la nit, al, a Valls, es va veure la diada de completes, que va ser el, el previ la, del duel que es va veure ahir al, ahir al migdia. A la, a la Diada completa la vella va descarregar 5 de 8 el 3 de 9 en folre i el 2 de 8 en folre acompanyat del pilar de 6 i la, per la seva part la colla joves va fer 3 de 8 5 de 8, 4 de 8 i dos pilars de 5 l'altra actuació que tinc aquí destacada la de dissabte 23 de juny va ser el pilar de no, l'arribada al la Mollet de, de, Vallès. de Vallès que aquesta la comentarem després a la segona part i l'altre dia de dissabte va ser la diada de Sant Pere a Reus una setmana abans, i els xiquets de Reus van fer la clàssica de 7, 3 de 8, 4 ja. de 8, torre de 7. Sant Pere Avançat o... Sí. La colla dels castellers de Lleida va carregar 3 de 8 i va fer 2 de 7, 5 de 7. I per a seva banda, la colla jove del xiquets de Tarragona va fer 3 de 8, 2 de 8 en folre, 4 de 8 amb agulla. Les actuacions de diumenge, de festa major de Sant Joan a Valls... La colla vella va descarregar el 3 de 9, el 4 de 9, tots dos en folre. En tercera ronda va fer el 5 de 8 i van fer un pilar de 6. I la, per la seva banda, la colla joves va fer 5 de 8, 3 de 9 en folre, 4 de 9 en folre que només van carregar i dos piles de 5. Jo per, perquè és la jove, els nens eren molt moguts, eh? Sobretot el, el 3. El 3 est estava superobert... Mm i es, es va descarregar per, mm. per experiència castellera i per pebrots, directament. <ríe> Perquè estava... Però no, no en el moment de la descarregada, sinó ja abans de carregar ja, ja es veia no, no, que, que, que no podia no. patar. I el 4, que semblava que estava millor, doncs aquesta sí, sí que... Jo la amb alguna mala postura. Eh? Després, de la, després de la descarregada sí que, sí que va acabar patant, mm. Va haver-hi un moment que semblava que ho controlaven, però va haver-hi una fogatada superforta que no, mm. no la van poder aguantar. Home, sobretot s'hi van uh, acusar el cansament d'haver de, defensat un 3-9 de en Folra. No? Sí, hi ha una foto que es veu per internet que es trenca per dos, per dos llocs. Per, uh -huh. per terços i per, sí, per quins. Bé, doncs em diu el em està fent el senyal que hem d'acabar la primera part. Avui posarem una música que ha triat el Roger Candela, per tant la presentes tu. Que és l'Oigiana o el Camps de Cotó dels Amics de les Arts. Molt bé. que ha anat fent el seu aire que ha fet vida a mil ciutats que ha dormit en llocs que feien faradat i que tu mare mai haguessis aprovat que està content que tot va bé diu que està content que tot va bé ...com unes coordenades. Diu que us un ensenyi, que us ho posi el Google Maps. I diu que un dia de passada va fer nit en un poble i que s'hi sí va acabar quedant. Que és des d'aquí, des d'on escriu? Que és des d'aquí, des d'on escriu? Té una casa lluny de tot, i un quatre x 4 i quan baixa el poble ompli el rebost. Sabeu què li passa? Que al despatx a un que li fa pensar en algú, que li fa pensar en algú. Estimat noies i dones, diu que més d'una li va fer perdre el nord. Però diu, però diu, diu que amb aquestes coses ja se sap quan menys t'ho esperes és quan tens un cop de sort i que estan bé, que els hi va bé. Diu que estan bé, que els hi va bé. Diu que té una filla de 3 anys amb els teus ulls pare que sempre li parlen català i fot molta gràcia perquè quan la posa al llit hi ha dies que confon. Bona nit i pantalons. Té molt clar que qui no hagués estat feliç però reconeix que això de desaparèixer tan tranquil sense avisar-nos que es marxa molt poc estil i que amb el temps cocura tot tot s'anirà posant a allò on acabes, que nit sempre surt a fumar i pensa en nosaltres i sí que per molt lluny que estigui no hem de tenir por no. quan s'hi hagi de ser serà quan s'hi hagi de ser serà